I quan falten dos minuts perquè arribem a dos quarts d'onze del matí, és moment de continuar amb la nostra secció de farmàcia i de saludar a Ana Maria Fornés, farmacèutica a la farmàcia Brufau, Mol bon dia. Hola, bon dia. I avui anem a parlar de dietes perquè últimament els dietistes estan rebent moltes preguntes de la gent del nostre voltant sobre la dieta Duncan. Sembla que el món de les dietes està submès a, com moltes altres coses, també les onades a les modes, i al cap d'uns mesos se'ns porten d'una a l'altra i sempre garantint tots que aquella és la definitiva i la dieta miracle. A continuació parlarem una mica això de les dietes, però també ressaltant les principals conclusions de l'Associació Espanyola de Dietistes i Nutricionistes que diuen concretament que la dieta d'un pot provocar desequilibris nutricionals somàtics, psicològics, hormonals, de creixement i de rendiment. Déu-n'hi-do, no? Perquè, com dèiem, estava de moda. Sí. Sí, sí. i certament, això és el, el que ha difós, una nota de, de l'associació que anomenes a través del Ministeri de, de Sanitat i Consum. De fet, de fet, és que no hi ha, no hi ha cap dieta que, que que sigui entre cometes miraculosa. I, i Hi ha una sèrie de paràmetres que defineixen eh, la, la no idoneïtat d'una dieta. Per exemple, eh, diuen que les que prometen resultats ràpids, màgics, les que prohibeixen el consum d'un aliment o grup d'aliments, les que classifiquen aliments amb bons i dolent, bons o dolents, o els que, les que exageren la, la, les, les característiques d'un nutrient determinat, que, les que aconsellen productes dietètics a les que s'atribueixen propietats que són extraordinàries, Inclús quan inclouen en la seva propaganda, doncs testimonis o històries que porten credibilitat i eh, també quan en el, en el seu missatge doncs, inclouen afirmacions que contradiuen col·lectius sanitaris que són científicament contrastats com és el cas de l'Associació de, de Dietistes i Nutricionistes. Aquestes, aquestes característiques són les que donen a una dieta doncs el qualificatiu de no idònia i la majoria d'aquestes dietes que, de què tu parles doncs compleixen aquestes característiques. Si sí, més no, el fet que hagin fet una nota des de l'Associació Espanyola de Dietistes i Nutricionistes vol dir que el tema començava a ser preocupant i vol dir que és que hi ha moltes persones que, que estan abocades a aquesta dieta Duncan, s'han fet molts llibres, èxit de vendes de, de llibres, de productes, etc, etc. no? sí. Sí, sí, I, i és això, doncs, que, que la gent s'hi aboca, s'hi aboca indiscriminadament, sense, passar, sense parar a pensar, doncs, el, els inconvenients que pot tenir per a la seva salut una dieta d'aquest tipus, en la qual, doncs, es, es restringeixen el, els nutrients, quan una de les característiques d'una alimentació equilibrada és la varietat, quanta més varietat en la teva alimentació, doncs molt millor perquè estàs assegurant l'aportació més o menys equilibrada de tots els nutrients i tots, totes les substàncies que necessita el teu cos per funcionar bé. És a dir, que com deies, una de les qüestions que ens ha de fer dubtar una dieta és quan diu, només consumir per exemple, carxofes, no? sí. només consumir pinya, mm, o sigui, totes les dietes que són aquestes que deien miraculoses, perquè és veritat que que et prometen uns resultats en molt poc temps, perdre 20 quilos potser en 3 mesos no, és, no seria recomanable, no? No, a més a més aquestes pèrdues que són eh, tan grans en tan poc temps, és a dir tan ràpides eh, acostumen a ser mm, o, o a tenir l'efecte que en diuen yo-yo no? que tan, tan ràpid com es perden també es recuperen i llavors aquests vaivents en, a, aquests canvis tan bruscos de pes en l'organisme tampoc eh, resulten adequats Bé, si més no, com dèiem, doncs des que va començar l'any, sobretot febrer març, és quan ja es comencen a sentir tot el tema de les dietes per començar l'operació bikini. i precisament per això doncs, avui en volíem parlar, no? de, de tota aquesta diversitat i sobretot perquè suposo que a la farmàcia, amb els diferents productes que, que allà hi teniu, doncs, en aquest sentit, doncs és important informar-ne. No? Sí. sí, perquè, a veure, a, en primer lloc, Uh, qui s'ha de'prir i qui no cal que s'aprime. Qui ho pot fer um, sol o sola o uh, qui ha de necessitar l'assessorament d'un professional? Uh, a veure, hi ha un paràmetre que és indicatiu de els quilos que necessites perdre o que necessites guanyar, Uh, quan et peses. I aquest és el, índex és l'índex de massa corporal uh -huh. que es coneix com a IMC. Que de fet aquest índex uh, és el que també va indicar durant un temps, doncs, per exemple, passarel·les com la Cibeles, etc. Sí. que havien d'arribar un mínim. Si no arribaven les models aquest mínim no podien participar perquè estaven extremadament primes. primes. Aquest índex com s'obté? Doncs s'obté dividint el teu pes en quilos entre la teva talla, la teva alçada en metres, però al quadrat. O sigui, una persona que pesa 66 quilos 650 grams i que fa 1,64 metres d'alçada, doncs serà um, dividir 66 amb 650 quilos entre... 1,64 multiplicat per 1,64 uh -huh. mm -hmm. o sigui el quadrat de l'alçada llavors en aquest cas el valor que surt és 24,7 què vol dir aquest valor? doncs mira, podem parlar de tres, tres intervals entre 18,5 i, i 24,9 o sigui diguem 25 es considera un pes normal uh -huh. i llavors s'estableix com a equilibrat, doncs els 22, un IMC de 22. Quan aquest IMC està entre 25 i 29,9 es parla de sobrepès i quan l'IMC està per sobre de 30 ja es parla d'obesitat. Llavors, les persones que poden posar eh, Poden, fer un, una, una, o sigui, poden actuar sobre el canvi en el seu pes, diríem que són aquestes que estan en l'interval del sobrepes o aquestes persones que dintre de l'interval del pes normal doncs tiren cap a la banda alta, com, com seria el cas d'aquesta persona, d'aquest exemple que us he donat. O sigui, aquest, que, que ens acostem al 24,9, doncs la proximitat, no? A partir, suposo sí. que 23 i poc o 24, doncs a proximitat podria, si vol, fer aquesta, una dieta, no? Sí. Eh, per què? Perquè la, la millor, el millor que es pot fer per no engraixar-se, diguéssim, per prevenir un sobrepès, doncs és justament això, no? prevenir-ho. Llavors, quan veus que t'estàs movent en aquests marges, és qüestió de començar a posar um, un remei. O sigui que eh, aquesta prevenció que, de, que dèiem, no? si veus que durant una temporada doncs sembla que estàs menjant pitjor i que estàs eh, doncs augmentant uns quilets doncs fem aquesta prevenció abans que guanyem 10 quilos, no? Per exemple, Perquè sí. Perquè després 10 quilos perdre'ls ja costa sí. un esforç, no? Sí. I llavors, més que de dietes, el que ens agrada parlar és de plans d'alimentació per què? Doncs perquè eh, una dieta implica un període de temps i un tornem-hi no? Uh -huh. Un període de temps de menjar més o menys bé, però un cop has acabat de fer la dieta doncs tornes als el, teus costums habituals llavors això què fa? Que tornis a recuperar una altra vegada els quilos que, eh, que has perdut. Això què vol dir? Que el que cal és canviar els nostres hàbits alimentaris per tal de fer una alimentació sempre eh, més o menys dintre d'uns paràmetres, que no haguem de fer allò doncs ara m'he engreixat ara he de fer dieta. D ara o, no menjo tal cosa, només menjo planxa i verdura, no? Per exemple. Durant un mes. O persones que et diuen, l'any passat em vaig aprimar tants quilos. però ara m'he tornat a engreixar i he de tornar a perdre'ls. Això més o menys és el que s'ha d'aconseguir no arribar. Per això el que cal fer és aprendre a menjar d'una altra manera, perquè d'aquesta manera doncs eh, sempre ens mourem dintre d'un pes més o menys estable que és el que realment interessa si sí, més no sé sí que és veritat que la paraula dieta ja de per si més desagradable no? perquè sí. mentalment doncs, associat a, amb el tema del sacrifici de no menjar massa, de passar gana etc. Sí. No? I, i a més a més amb un, amb un, altre, amb un altre inconvenient eh, que com que eh, no, no el, no, fer dieta no et proporciona el resultat que tu vols, doncs què passa? Doncs que perquè tant sacrifici que he fet, me n'he estat de tantes coses i, i, i no he aconseguit res. Llavors això què fa? Que, que també mm, associïs eh, doncs a, a aquesta paraula dieta doncs, mm, tots aquests inconvenients. No? Per exemple, jo m'he trobat amb persones que et diuen jo faig dieta de dilluns a divendres però els dissabtes i diumenges eh, menjo normal que clar, menjar normal vol a, dir. més a saber què vol dir no? <ríe> llavors què passa? Que aquella persona que de dilluns a divendres ha fet els sacrificis de què parlàvem no li serveix absolutament de res perquè el dissabte i el diumenge es recupera doncs tot el que hagi pogut perdre. Suposo que aquesta, aquesta teoria sí que podria funcionar si no té cap intenció de perdre pes, és a dir, si el que volés mantenir-se, no? Sí, però llavors en aquest cas eh, no hi cap la lamentació, diguéssim. Uh, bueno, si ho faig d'aquesta manera doncs ho faig d'aquesta manera uh -huh. tot i que no deixa de ser adequat perquè eh, és el que dèiem no? estàs sotmetent el cos a uns canvis continuats que tampoc són convenients però, clar, també hi ha la qüestió de treure'm aliments, no?, perquè dèiem, home, doncs, si em vull aprimar, trec el pa, trec la pasta i els dolços. I, i això realment, per, segons quines persones, és un sacrifici de no menjar mai pa o no menjar mai un, uns dolços, no? Sí, i és que, a més a més, això és una creença falsa, perquè de què ens d'estar? Doncs, ens n'hem d'estar dels aliments que realment són superflus, que el cos no necessita. Per exemple, d'aquest exemple que tu m'has donat pa, pastes i dolços molt bé que se n'estigui dels dolços, per què? doncs perquè el pa i la pasta la pa i els cereals de fet són la base de la nostra alimentació uh -huh. perquè l'energia, el cos la obté dels hidrats de carboni dels sucres per exemple, els glòbuls rojos i les neurones funcionen amb, amb sucre Llavors, clar, la base de l'alimentació és el, el, el, la que proporciona els hidrats de carboni. Ara, el que cal és prendre'ls en mesura i, per exemple, doncs, utilitzar pa integral, que és un pa que, a més a més de portar-te fibra, doncs, també és un pa que costa una mica més de digerir, amb la qual cosa no s'absorbeix tant de pressa el, el el sucre que equivalen a aquest pa, per exemple no? o la pasta, prendre la integral també uh -huh. però no és qüestió destar nos és qüestió de menjar-ne però amb la quantitat que és l'adequada alguns diuen que precisament per aprimar-nos o per mantenir això un pes adequat, eh, hauríem de retornar a la dieta dels nostres avis, no? Sí. Una mica a les tradicions, no? Sí, perquè si us hi fixeu, la, el sobrepès és una característica inherenta a la societat de, de consum que, que tenim ara, no? Eh, antigament, ja, per exemple, jo recordo que a casa meva vam' explicat que es partien una taronja a l'hora de de, dels postres no? això actualment és impensable perquè no només ens mengem una taronja sinó que moltes vegades ens en mengem dues no? doncs això és el que hem d'evitar menjar una taronja sempre un, uh, es diu que si tu t'aixeques de taula amb aquella sensació de menjar alguna cosa més mm, és que ho estàs fent bé és que ja t'estàs aprimant però clar no mm, això costa, costa Costa de fer. sobretot hi hauran persones que és el contrari, no hi hauran persones que els hi molesten sentir-se a tip, però ni en altres que estan acostumats a acabar el dinar i dir "Uf que que estic no? ja no puc més i que si sis sí. no queden així de tips no estan sembra... contents. exacte, no estan contents sí no? sí. sí. donc això és, un, és una, una bona, la bona idea és aquesta no? d'aixecar-se de, de taula amb la sensació de de menjar alguna cosa més Perquè llavors, llavors, de quedar-te gana, no? no, o sigui, no, no. De, em menjaria sí, alguna coseta que moltes vegades què fem? Doncs per, per satisfer aquesta necessitat eh, doncs acudim a lo que dèiem, a un aliment superflu que si una galeta que si un bombó que si un gelat que tot això són aliments que el cos realment no necessita i que nosaltres estem ficant-nos a dintre Bé, si més no, tindríem moltíssimes coses més a parlar perquè per aquí hi doncs, també tenim el tema el concepte de dieta equilibrada, que no sé si el tenim molt ben assumit, no ho sé. Mm, jo crec que no. Jo crec que no, eh, perquè, per exemple, una persona que digui no, jo és que no vull menjar pa per no engreixar-me, ja està desequilibrant la seva dieta. Eh, una, una, una de les característiques de sa, per, saber, o sigui, per saber si mengem equilibradament és fixar-nos en els colors que tenim en el plat. Quants més colors hi ha al plat, més variació de, en aquell plat hi ha de, de nutrients. O sí sigui, Més positiu, no? Primer que sí. t'entra per la vista també, no? Sí, sí però només que tinguem, per exemple eh, arròs amb eh, una amanida ja hi ha el, el verd, el, el groc de la pastanaga eh, el vermell de la remolatxa després, doncs, si et fas un nou aferrat, doncs eh, vol dir que, que tens en allà un, una mescla de nutrients que és més adequada és aquella dieta equilibrada, que és la, amb la que hauríem de treballar. Més enllà de productes, de sobres, tot plegat, no? Sí, sí. A més, a més, també ens hauríem d'acostumar a, doncs, a menjar, per exemple, dues o tres vegades a la setmana, llegums. Uh -huh. eh, Bé, bueno, això, dues o tres a vegades a la setmana, llegums. Després, cada dia, tres racions de, de fruita o de verdura a poder ser una que sigui crua peix també menjar-ne 3 o 4 vegades a la setmana ous 3 o 4 a la setmana llavors moltes vegades planificar els menús de tota la setmana també ens ajuda a equilibrar aquesta Clar. dieta i el que va molt bé és quan tu et decideixes eh, a, a modificar els teus hàbits alimentaris és durant una setmana per exemple anar apuntant tot el que menges per ser conscient, no? I per sí, poder-t'ho planificar. Per prendre consciència del que realment estem fent malament, perquè a vegades és, és que ni, ni ens n'adonem. Uh -huh. A vegades les preses és el que provoca tot plegat. Sí, i perdona un moment per acabar, uh -huh. que no només és qüestió de, de, del que mengem, sinó també de com gastem l'energia, que és l'exercici, que és l'altre plat de la balança i hi ha la despesa energètica a l'alimentació és el carburant uh -huh. però a part d'haver-hi una energia basal que necessita el cos per funcionar, la digestió mateix ja gasta una energia doncs hi ha una energia addicional que és la que nosaltres emprem en les nostres activitats diàries i si a més a més fem una activitat física addicional, doncs encara estem gastant més energia, això vol dir que el que entra es va gastant i no es va acumulant en forma de greix que és el que llavors ens fa engreixar, clar doncs bé, alimentació com dèiem, equilibrada i sumat això amb una mica d'exercici que tampoc cal que ens matem al gimnàs sinó que fer una mica de caminar de córrer, una mica d'exercici de moure'ns, pujar les escales en lloc de les fales mecàniques ah, eh, coses així. D'aquestes coses del dia a dia que podem fer, que tenim a la nostra mà, doncs per mantenir-nos més saludables, que al final és el que hem d'aconseguir eh? no tant tipet o no tipet sinó estar sants, no? Sí, uh, o sigui, una de les finalitats és aquesta, bueno, jo diria que de les principals, tot i que moltes vegades per trobar-nos també bé també ens hem de trobar bé amb el nostre propi cos, no? Clar. Doncs Ana Maria Fornés, moltes gràcies i ens trobem de aviat, res. que vagi mm. molt bé, bon dia Bon dia